Розділ 33. Він лежав в одному з бульбашкових тунелів десь за кілометр у корпусу судна, вбраний у скафандр і досі майже цілий. У м'якому білому світлі від стін було чітко видно, що обличчя за лицьовим щитком зсохлося, ставши геть кістлявим, але жодних інших помітних ознак розкладання, здається, не було. Я став на коліна біля трупа і поглянув на загерметизоване обличчя. А він має непоганий вигляд, зважаючи на обставини. «Стерильне повітря?» – пояснив Депре. Він тримав заряджений сонсинструм збоку і весь час поглядав на роздуту стелю вгорі. За 10 метрів кортилася біля отвору, через який тунель вів до наступної камери бульбашки Амелівонксават, який явно було дещо менш комфортно зі зброєю. І антибактеріальні засоби, якщо скафандр не зовсім нікудишній. Цікаво. Резервуар досі на третину повний. Помер він точно не від задухи. «На скафандрі є якісь ушкодження. Якщо і є, то я їх не бачу. Я сів на п'яти. Безглуздя. Цим повітрям можна дихати. Наші вдягати скафандр. Депрес не плечима. А від чого помирають у скафандрі біля відкритого атмосферного шлюзу? Тут усе безглуздо. Я вже й не намагаюся це зрозуміти». «Рух!» – різко сказала Вонксават. «Я вивільнив правий інтерфейсний пістолет і пішов до отвору, де вона стояла». Нижній його край був за метр із хвостиком над підлогою і вигинався вгору широкою усмішкою, а далі поступово звужувався до даху з обох боків і, врешті-решт, замикався чітко заокругленою вершиною. Обабіч нього було по два метри простору для укриття, та й під краєм можна було сховатися, просто мрія снайпера. Депре сховався зліва, вертикально тримаючи сонцеструм збоку, я зігнувся поруч із з Здається, щось упало, пробурчала пілотеса. Не цій камері, може, в наступній. Гаразд. Я відчув, як холодна нейрохімія струменить по моїх руках і заряджає мені серце. Приємно було знати, що системи досі працюють, попри крайню втому від радіаційного отруєння. А після такої тривалої гонитви за тінями і боїв із безликими колоніями на нобів, зустріч із привидами загиблих людей і нелюдей, перспектива повноцінного бою була майже задоволенням, та ніби без майже. Подумавши про вбивство, я відчув, як мені від задоволення, а стало лоскотно в животі, депре підняв одну руку, відірвавши її від проєкційного жолоба свого сонцеструма. Послухай, тепер я почув це малопомітне шаркання з іншого боку камери. Я витягнув другий інтерфейсний пістолет і сховався за рельєфним краєм отвору. Обробка посланця остаточно позбавила напруження мої м'язи, передавши його рефлексам, що причаїлися за зовнішнім спокоєм. У просторі на іншому боці наступної камери. Промайнуло, щось збліде. Я вдихнув і прицілився в це. Поїхали. «Ти там, Амелі?» – голос Шнайдера. Я почув, як Лонг Сават майже одночасно зі мною шумно видихнула. Вона зіп'ялася на ноги. «Шнайдер, що ти робиш? Я тебе мало не підстрелила». «Ну, це, блін, привітність!» – Шнайдер чітко показався в отворі і перекинув одну ногу за край. Свій сонцеструм він недбало повісив на одне плече. «Ми тут примчали на порятунок, а ви за це нас розстрілюєте!» «Це інший археологіст?» – запитав Гент, пройшовши в камеру слідом за Шнайдером. У правій руці він, як не дивно, тримав ручний бластер. «Я усвідомив, що вперше бачу менеджера озброєним, відколи його знаю. Зброя йому не пасувала. Вона затмарювала його ауру зали засідань на 19-му поверсі. Вона була недоречна, була тріщиною на фасаді, муляла око, як муляли боко справжні кадри боїв у вербувальному кліпі лапіни. Гент був не з тих, хто користується зброєю сам, принаймні не з такою безпосередньою і брудною зброєю, як частинковий бластер. До того ж, у нього в кишені схований станер. Мені замулила обробка посланця, нещодавно переведена в режим бойової готовності. «Підійди та да поглянь», запропонував я, приховуючи свій неспокій. Двоє новоприбулих пройшли відкритою місцевістю до нас із байдужою небережністю, яка страшенно діяла мені на бойові нерви. Гент поклав руки на край входу до тунелю і витріщився на труп. Я раптом помітив, що його обличчя пополотніло від променевої хвороби. Його постать здавалася напруженою, ніби він не знав, напевне, скільки ще зможе простояти. Відколи ми приземлились у стикувальному модулі, в нього почав сіпатися кути крота. На його тлі Шнайдер просто таки сяїв здоров'ям. Я придушив у собі спалах співчуття. Вітаю, бліноклубі Генде. Вітаю на першому рівні санкції 4. Він у скафандрі. Промовив Гент. Ціне спостереження. Як він загинув? Ми не знаємо. Я відчув, як мене накриває чергова хвиля втоми. і, правду кажучи, я не налаштований на аутопсію. Пропоную просто закріпити цей буй і вшитися звідси нахрін. Гент якось дивно на мене подивився. Нам доведеться забрати його з собою. Ну, тоді можеш мені з цим допомогти. Я повернувся до трупа у скафандрі і взяв його за одну ногу. Бери стопу. Ти що, його потягнеш? Ми, Генде, ми його потягнемо не думаю, що він заперечуватиме. Ми майже годину тягнули труп виснажливими трубами та просторами камерами марсіянського корабля на борт нагіні. Більшу частину цього часу ми намагалися розшукати липкі міні-мітки та ілюмінієві стрілки, які залишили, складаючи мапу, але дорогою далася знаки променева хвороба. У нас із гендом дорогою раз у раз починалися невеликі напади Нудоти коли ми були змушені доручати тіло Шнайдеру та Депре. Час останніх жертв за обервіля спливав. Коли ми вивели свій громісткий тягар у скафандрі в останній отвір перед стикувальною станцією, мені здалося, що нездорового вигляду почав набувати навіть Депре у своєму радіоційно-стійкому майорійському чохлі. Сфокусувавши погляд у блакитному світлі, я помітив таку ж сіру блідість і сенсій під очима Іонг Сават. «Бачиш?» – прошепотіла сутність, яка могла бути семетером. Під роздутою стелею корабля відчувалася присутність чогось величезного та хворобливого, воно чекало, зависнувши на тонких, як пергамент, крилах, і дивилося. Коли ми впоралися, я зупинився, витріщившись у антисептичне фіалкове сяйво холодильника для трупів, тим часом як інші вже пішли. Звалені зсередини постаті у скафандрах, скидалися на зграйку гравців у крешбол у невагомості, які перестаралися з захистом і попадали одне на одного наприкінці матчу, коли вимкнулося поле. І в залі вімкнулося освітлення. Торбинок з рештками Крукшен, Гансена та Адгасану Пунксакула майже не було видно. Помираю. Ще не помираєш. Обробка посланця ніяк не могла забути. Дещо ще не завершилося, не вирішилося. Земля для мерців. Я побачив шнайдерове ілюмінієве татуювання, що попливло в мене перед очима, наче маяк. Його обличчя майже не впізнане через біль від ушкоджень. Мерців. «Ковачу!» – гукнув Депре, який стояв у люку позаду мене. «Ген кличе нас усіх на платформу. Харчі ми беремо з собою. Ти йдеш? Я тебе наздожену. Він кивнув і вистрибнув назад, на підлогу за люком. Я почув голоси і спробував від них відгородитися. Помираю. Земля для частинки світла кружляють, наче візуалізація в котурці даних. Брама. Видна браму з ілюмінаторів у пілоцькій кабіні на гіні. Пілоцька кабіна. Я роздратовано потросив головою. Інтуїція посланця – система в найкращому разі ненадійна, а людині, що швидко тане під впливом радіаційного отруєння, застосовувати її не надто зручно. Ще не помираю. Я облишив спроби побачити закономірність і дозволив накрити себе невизначену стім, бо зрозумів, куди вона мене приведе. Заманливе фіалкове світло холодильника для трупів. Викинуті чохли всередині. Семетр. Коли я повернувся на платформу, вечеря вже майже скінчилася. Решта компаній розсілася під завислими муміями двох марсіян довкола розібраного буя на надувних шезлонгах, подзйобуючи без ентузіазму залишки сухих пайків з розпечатаних контейнерів. Я, в принципі, не міг поставити це їм на карп. У мене самого навіть від запаху цієї субстанції стискалося горло. Я трохи закашлявся від нього, а коли всі інші, почувши цей звук, хутко схопилися за зброю, квапливо підняв руки. Та ну, це ж я. Всі заборчали і покинули зброю. Я пробрався в коло, шукаючи місця. Тут на кожного припадало плюс-мінус по одному шезлонгу. Дзянь, -дзя і Шнайдер посідали на підлогу. Дянсів по-турецьки на чистій ділянці палуби, а Шнайдер розвалився перед шезлонгом Тані Вардані так повласницьки, що я аж скривив вуста. Я відмахнувся від запропонованого контейнера і сів на краєчку шезлонга Вонгсават, шкодуючи, що мені не так сильно хочеться їсти. Де ти був? запитав депре. Думав. Шнайдер розсміявся. Чуваче, це шкідливо, не думай. Ось. Він перекотив до мене бляшанку з амфетаміновою колою. Я зупинив її черевиком. Пам'ятаєш, що ти казав мені в лікарні? Бійцюблі, не думай. Ти що, не читав умов вступу на службу? Дехто несміливо всміхнувся, як кивнув. Коли він сюди дістанеться, Яни? Га? Я сказав. Я відфутболував бляшанку назад до нього. Він витягнув руку і дуже швидко підхопив бляшанку, коли він сюди дістанеться. Всі розмови, які тривали на той час, урвалися, як єдиний артилерійський наліт Конрада Гарлана, на Мілспорт. І їх розстріляли, наче з частин комета, торахтіння бляшанки та раптова тиша, що запала, коли бляшанка опинилася у стисаному кулаці Шнайдера. Правому кулаці. Його вільна лівиця трохи забарилася, потягнувшись по зброю за кілька часток секунди після того, як я наставив на нього Калашникова. Шнайдер побачив це і завмер. «Не смій», – сказав я йому. Збоку від себе я відчув, як вонксават тягнеться тягнеться станер у кишені. Я поклав вільну долоню їй на руку і злегка хитнув головою. Заговорив з характерною для посланців переконливістю в голосі. «Не треба, Амелі». Вона опустила руку на коліна. Завдяки периферійному скануванню я зрозумів, що наразі всі сидять тихо, навіть в Ардані. Я трохи розслабився. Коли він сюди дістанеться, Яне? Ковач, я не знаю, що ти нахрін. Та ні, знаєш. Коли він сюди дістанеться? Чи тобі вже набридло мати дві руки? Хто? карера Яне. Коли він, блін, сюди дістанеться? Питаю востаннє. Коли інтерфейсний пістолет прострілив у Шнайдера в долоні дірку і перетворив бляшанку, яку той досі тримав, на побитий шмат металу, його голос зірвався на різкий крик. У повітря бризнули кров і амфетамінова кола, дивовижно подібні за забарвленням. Трохи бризок потрапило на обличчя Тані Вардані, і вона сильно здригнулася. Це не змагання в популярності. «Що таке, Яни?» – лагідно спитав я. «Той чохол, який тобі дав карера, погано реагує на ендорфіни?» Вардані таки не витерши обличчя, здійнялася на ноги. «Кувачу він?» «Тані, не кажи мені, що чохол той самий. Ти з ним трахалася. Як зараз, і два роки тому. Ти знаєш». Вона отитеріло захитала головою. «Татуювання?» – прошепотіла вона. «Татуювання нове. Новісіньке та блискуче, навіть як на ілюміній. Він зробив його наново, як і кілька простих пластичних операцій. Це входило в пакет послуг. Хіба не так, Яне?» Шнайдер здобувся лише на змучений стогін. Він витягнув руку з розтрощеною долоною і недовірливо дивився на цю долоню. На палубу крапала кров. Я відчував лише в тому. «Як я розумію, ти продався Карері, аби лише уникнути віртуального допиту». Сказав я, не припиняючи стежити за реакцією присутніх за допомогою периферійного сканування. В принципі, я на тебе не ображаюсь. А якщо тобі запропонували новий бойовий чохол з повноцінною радіаційною та хімічною стійкістю, та ще й з індивідуальним оформленням, ну що ж, зараз на санкції 4 такі умови пропонують рідко. Ніхто його знає, скільки ще брудних бомб скинуть обидві сторони. Так, я пристав би на такі умови. А докази в тебе є? – запитав Гент. Крім того, що він єдиний серед нас досі не посірів, поглянь на нього генде, і він тримається краще за маорійські чохли, а вони ж створені для цієї херні. Я б не назвав це доказом, задумливо промовив депре. Хоча це й дивно. Та блін, він бреше. процідив крізь зуби шнайдер. Якщо хтось і працює, потай на кареру Тоцакович. Ну, ради саме, він же лейтенант клину. Не спокушай, долю, Яне. Шнайдер гнівно поглянув на мене, завивши від болю. Я, здається, почув, як це підхопили. Спів шпилі на іншому боці платформи. «Курва, дайте мені медпов'язку, заблага він. Хто-небудь!» Сунь потягнулася до своєї аптечки. Я похитав головою. «Ні, хай спершу скаже, скільки в нас часу до того, як Карера прийде у браму. Ми маємо підготуватися». Депрезне плечима. «Хіба ми ще не готові, якщо це знаємо?» «До клину, Ні». Вардані без жодного слова підійшла до Сунь і висмикнула аптечку з волоконного чохла на грудях у тієї. «Давай сюди». «Якщо ви, козли, у формі не хочете за це взятися, візьмуся я». Вона стала на коліна біля Шнайдера і розкрила аптечку, а тоді висипала весь її зміст на підлогу у пошуках пов'язок. «Конвертики з зеленими етикетками», – безпорадно підказала Сунь. «От там». «Дякую», – процідила вона крізь зуби і позирнула на мене. «Що тепер робити, мешковачу? Скалічиш і мене?» «Та, ні, він продав би нас усіх. Уже продав. Ти цього не знаєш». Я знаю, що він якось промігся прожити два дні на борту корабля-шпиталю з обмеженим доступом, не маючи справжньої документації. Знаю, що він без перепустки перебрався в офіцерські палати. Вона скривилася. Та йди у сроку Ковачу. Коли ми копали у Дангрику, він вибив нам муніципальний грант на дев'ять тижнів роботи від заобервільської влади, без жодної блін-документації. Гент прокашлявся. Як на мене? І тут корабель довкола нас спалахнув. І він осяяв Простір під куполом. Окремі раптові спалахи світла розросталися до цільних прозорих кольорових блоків, що оточували центральну конструкцію. В повітрі між кольорами літали іскри, промені енергії, обм'яклі, наче пошарпані штормом і відірвані від такелажу вітрила. Сяйво фонтанувало з вершин світла, що розросталось, і кружляло, обрізкувало палубу, а торкаючись прозорої поверхні, будило в ній м'яніше світло. Вгорі згасли зорі. Посередині зникли муміфіковані трупи марсіян, які й заливало дедалі потужніше сяйво. Усе це супроводжувалося певним звуком. Щоправда, я не стільки чув його, скільки відчував омитою світлом шкірою, гудінням і дрожем, що наростали в повітрі і нагадували приплив адреналіну на початку бою. Вонг торкнулася моєї руки. Визирни, наказала вона. Хоч Вонг Савати була поряд зі мною, здавалося, ніби вона намагається перекричати «завивання вітру». Подивися на браму. Я захилив голову і за допомогою нейрохімії подивився крізь виходи світла на кришталеву стелю. Попервах я не міг збагнути, що має на увазі вонксават. Я не міг знайти браму і здогадався, що вона, певно, десь по інший бік від корабля, завершуючи чергове коло по орбіті. Тоді я максимально збільшив одну розмиту сіру пляму над тотм'яною, щоб бути... І тут до мене дійшло. Буря світла та енергії, що вирувала довкола нас, тривала не тільки в повітрі під куполом. Простір довкола марсіанського судна теж оживав. Зорі померкли, перетворившись на ледь помітні вогники за завісою чогось затуманеного і тремтливого, що зависло за кілька кілометрів від орбіти брами. Це екран, упевнено сказала Вонксават. Нас атакують. Буря в нас над головами щухла. Тепер у світлі плавали часточки тіні, що подекуди збиралися по кутках, схожі на косяки наполоханих рибок-сріблянок у негативі а подекуди розліталися в неклопливому падінні і осідали на сотні різних рівнів довкола трупів двох марсіян, які знову стало видно. По кутках згасних полів мерехтіли один за одним, яскраві спалахи різних відтінків перламутрового та сірого. Навколишнє гудіння стихло, і корабель почав розмовляти з собою розбірливіше. По платформі котилися луною свістячі ноти переміж із глибокою пульсацією органних звуків. Це – Мені миттєво пригадалася тісна каюта на траулері, спіраль котушки даних, що тихо працювала, прибрані у верхній кут, пилинки даних. Це система даних? Цінний здогад. Таня Вардані пролізла під довгими завісами сяйва і показала на візерунок із стіні та світла, що утворився довкола двох трупів. І її обличчя виражало дивне піднесення. Трохи менш масивний звичайний настільний голограф, ж? Гадаю, основний пульт у цих двох. Шкода, що вони не спроможні ним користуватися, але я все ж таки гадаю, що корабель здатен подбати про себе сам. Це залежить від того, що буде далі, похмуро зауважила вонксават. Погляньте на верхні крани, на сіре тло. Я подивився, куди вона показує рукою. Високо вгорі, на перламутровій поверхні завширшки 10 метрів, майже під куполом, було видно коламутне зображення зір, які тепер затьмарював зовнішній щит. Там серед зірок вирухнулося щось дивовижне, як кула і кутасте. «Що це за хрінь така?» – запитав Депре. «Сам не здогадаєшся?» Вардані мало не трусилася. Таким сильним було те, що виривало в ній. Вона перебувала в центрі нашої уваги. «Поглянь гору, прислухайся до корабля. Він каже тобі, що це таке». Марсіянська система даних ще говорила. Її мови не міг зрозуміти ніхто, але наполегливість у її тоні перекладу не потребувала. Наді мною спалахнули роздріблені вогні. Техногліфи на позначення числівників. Раптово майже усвідомив я. Це зворотний відлік. Схожі на цифрові лічильники під час відстежування ракети. Здіймалися і опускалися в нелюдському звукоряді сердиті крики. «Нас атакують!» – промовила заворожена Вонксават. «Ми готуємося вступити в бій з щимось поблизу. Автоматичні бойові системи. На гіні». Я різко розвернувся і заривів. «Шнайдери!» Але Шнайдер зник. «Депре!» – крикнув я через плече, вже йдучи платформою. «Дзяне! Він йде до Нагіні!» Коли я дістався закрученої донизу труби, ніндзя вже опинився біля мене, а депре відставав на пару кроків. Обидва несли сонце струми, склавши для зручності їхні руків'я. Я, здається, почув, як на нижньому кінці труби хтось із б'язкою пав і скрикнув від болю. Відчув, як у мені ненадовго вишкірився вовк. Здобич. Ми побігли вниз, ковзаючись і спотикаючись на крутому схилі, поки не досягли дна та порожнього обширу першої камери, освітленої міні-мітками. Там, де впав Шнайдер, по підлозі була розмазана кров. Я став на коліна біля неї і відчув, що вишкірююся. Підвівся і поглянув на двох своїх супутників. Не так же й швидко він пересувається. Не вбивайте його без потреби. Ми ще маємо дізнатися дещо про кареру. «Ковачу!» – це зі стримуваною люттю закричав у трубу Гент. Депренапружено всміхнувся. Я заперечно похитав головою і помчав на вихід до наступної камери. Полювання. Нелегко бігти, коли всі клітини у вашому організмі намагаються вимкнутися і померти, але вовчі гени та все інше, що мені дісталося від біотехнологій клину, пересилили нудоту і притлумили в тому. Ефект посилила обробка посланця. Перевірте функціональність. Дякую, Віржині. Довкола нас із дриганням прокидався корабель. Ми бігли коридорами, що пульсували численними кільцями пурпурового світла, яке спалахувало довкола брами, коли та відчинилася. В одній камері нас спробувала перехопити одна з грибенястих машин, яка світилася зображеннями техногліфів і тихенько цвірінькала. Я загальмував і хутко взяв до рук інтерфейсні пістолети, а де перетадзян стали обабічмени. Ми застрягли на одну довгу мить, а тоді машина, бурмочучи, ніяково відсунулася вбік. Ми перезирнулися. Змучене важке дихання у грудях і гупання у скронях, я зрозумів, що мої вуста вигнулися в усмішці вперед. За десяток камер коридорів шнайдер показав себе розумнішим, ніж я очікував. Коли ми з зяном вибігли у відкритий простір бульбашки з віддаленого виходу заплювався та затріщав вогнем сонцеструм. Мені защіпало щоку від майже влучного пострілу, а тоді ніндзя біля мене збив мене на підлогу, змахнувши вбік однією рукою. Наступний зал поцілив туди, де я був перед цим. Дзяну пав, покатився і зупинився біля мене на підлозі горілиць, дивлячись із легкою відразою на тліючий манжет. Депре різко зупинився в тіні входу, крізь яким ми пройшли, дивлячись у прицільну систему своєї зброї. Довкола Шнайдерової засідки закипів потужний вогонь, яким Депре прикрив нас і який, я примружився, не завдав ані найменшої шкоди тому, хто стояв на виході. Дзян прокотився під вогненним променем і зупинився під меншим кутом до коридору за камерою. Вистрілив один раз, примружено вдивився в різке світло і похитав головою. «Втік!» – сказав він, з'яп'яйся на ноги та простягнув мені руку. «Хм, дякую, я підвівся. Дякую за підтримку». Він коротко кивнув і помчав камерою, депреплеснув мене по плечу і пішов слідом. Я потрусив головою, щоб отямитись, і пішов за ними. На виході я притиснув руку до краю, по якому стріляв Депре. Він навіть теплим не був. У мене біля горла зашипів динамік індукційної гарнітури. З нього долинув незрозумілий через завади голос Генда. Дзян застиг перед нами, схиливши набік голову. «Бачу мене! Гайно! Торю, топ, гайно! Повтори, знову!» – заговорив Дзян, роблячи паузу між словами. «А, віддай. «Не!» – Дзян озирнувся на мене. Я різко змахнув рукою і вирубив свою гарнітуру. Ніндзя розслабився і пішов далі, граційний, як танцюрист театру абсолютного тіла. Ми дещо менш граційно пішли за ним. Фуру, яку Шнайдер мав, відносно нас збільшилася. Тепер ми рухалися повільніше, підкрадаючись до входів і виходів саме так, як заведено під час прихованих атак. Ми двічі помічали якийсь рух попереду і повзли вперед, але знаходили всього-навсього чергову пробуджену машину, що прогулювалася порожніми камерами, бурмочучи собі під носа. Одна з них, якийсь час ішла за нами, наче бродячий собака в пошуках господаря. За дві камери до стикувального модуля ми почули, як вмикаються двигуни на гіні. У бережності прихована атаки, як не бувало. Я непевно побіг. Мене випередив Дзян, а тоді Депре. Намагаючись не відставати, я зігнувся від спазмів і нудоти посередині останньої камери. За 20 метрів від мене Депре та Ніндзя сховалися коло входу до модуля. Я витер з рота тоненьку ниточку слини і випрямився. Пролунав верескливий лункий, схожий на вибух крик, наче хтось спробував загальмувати розширення самого всесвіту. Постріл ультравібраційної батареї на гіні в замкненому просторі. Я викинув сонцеструм, майже підніс руки до вух, і пульсація припинилася так само раптово, як і почалася. До мого поля зору на ватяних ногах повернувся депре, з голови до ніг забарвлений кров'ю і без сонцеструма. За ним. Понизилося вищання двигунів на гіні, переходячи в ревіння. Шнайдер завів її і полетів геть. Біля атмосферних бар'єрів ляснуло потривожене повітря, що пролетіло воронкою стикувального модуля і вдарило мене теплим вітром по обличчю. А далі нічого. Болюча тиша, напружена від дзвону в замучених вухах, що намагалася дати собі раду з несподіваною відсутністю шуму. У виріскливій тиші я намацав свій сонцеструм і підійшов до депре який повалився на підлогу сперши спиною на вигнуту стіну. Він оторопіло дивився на свої руки та кров, що їх кривала. На його обличчі були червоні та чорні смуги. Його хамело-хромовий бойовий костюм уже змінював колір під кров, якою теж був заляпаний. Я подав голос, і він підняв очі. «Дзяне!» «Говоріть!» Він потягнув руки до мене, і його лице на мить скривилося, не внемовляти, яке не знає, напевне, заплакати чи ні. Він вимовляв слова по одному, наче був змушений зупинятись і склеювати їх. «Говорить, Дзян! Говорить!» – він стиснув кулаки. «Блін! У мене на шиї без сило зашипіла індукційна гарнітура. По тобі камери заворушилася і захихотіла з нас машина».